Mihály Antal. Egbert egér útra kél. Motto: Sose ad fel, ne légy csacska. Egérből is lehet macska. Első fejezet. Egbert útnak indul. Megismerkedünk Egberttel, aki hosszú útra indul. Egbert, Kisegér volt. Nem akkora, mint a többi egér. Természetesen egy jól megtermett buldoghoz viszonyítva minden egér kicsi, de Egbert nem csak a buldogokhoz viszonyítva volt kicsi, hanem az egerekhez képest is. A kisegér kifejezés nem is egészen pontos, mert azt sejteti, hogy egy egér koránál fogva nem érte el azt a méretet, amelyet később felnőtt egérkorában el fog érni. Ha csak a macska vagy egy egérfogó idő előtt meg nem akadályozza ebben. Egbert azonban nem csak koránál fogva volt kisegér. Ő volt a legkisebb egér, akit a kenyérmezei utca környékén valaha is láttak. És noha zsenge kora sejteni engedte, hogy a jövőben növekedni fog. A feltűnően hátrányos indulás miatt várható volt, hogyha kora alapján nem is lesz majd lehetséges kisegérnek tekinteni, mégis kis egér fog maradni. Egbertet azonban sem ifjúkora, sem kistermete nem zavarta meg abban, hogy a környező világi jelenségeit, eseményeit Sőt, azok okait és összefüggéseit olyan részletességgel kívánja megismerni, amit nem is nevezhetünk másnak, mint kíváncsiságnak. Kíváncsiságának kielégítése azonban két okból sem tette boldoggá. Egyrészt azért, mert ha valamit megtudott, mindig újabb és újabb dolgok merültek fel, amelyeket meg akart tudni. Másrészt azért, mert közben gyakran került összeütközésbe nem csak a környező világgal, hanem az azt benépesítő élőlényekkel is. Közöttük elsősorban saját családjával. Bár az egerek általában merészek, ha a kedvükre való élelem beszerzéséről van szó. És vajon milyen élelem az, amely nincs az egerek kedvére? Egbert merészsége és szemtelensége még a legbátrabb egerek rosszallását is magára vonta. Annál inkább, mert merész kiruccanásai nem csak az elemózsia beszerzésére irányultak, ezt még elnézték volna, sőt megbecsülést is szerzett volna neki, hanem az íróasztal, a könyvszekrény, de még a telefonkészülék alapos felderítésére is. Egbert ugyanis mindezen felsorolt, és még számos itt fel nem sorolt berendezési tárgyra, felmászott, illetve egyesekbe belemászott. Ezzel sikerült felhívni magára a házban lakó nők figyelmét is. Képzelhetitek, milyen hatással volt a nyolcvan éves Lina nénire, Amikor fehér szekrényébe benyúlva, Zokni helyett Egbert akadta kezébe. Vagy mit gondoltok, mit szólt a házi asszony, Aki barátnőjét akarta felhívni, De a készülék billentyűjén éppen Egbert üldögélt, Elmélyetten tanulmányozva a hívás ismétlő gombot. Közismert tény, hogy a nőnemű lakosság legnagyobb része az egerekkel való váratlan találkozás hatására céltalan és az egerekre látszólag hatástalan cselekedetekbe kezd. Visítanak, kiszaladnak a szobából, vagy esetleg nem tudni miért, felmásznak egy székre. Mint említettem, mindezek Látszólag hatástalanok az egerekre, de csak látszólag. Az ilyen cselekedetek ugyanis a férfi lakosságra közvetlenül hatnak, és ilyenkor a férfi lakosok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy női hozzátartozóik állandó unszolását és szemrehányásait elkerüljék. Az a tény, hogy Egbertnek sikerült észrevétetnie magát a lakás, sőt az egész környék nőnemű lakosságával, súlyos következményekkel járt. A környék egerei szokásos élelmiszerbeszerzési körútjuk során megszokott útvonalaikon váratlanul, ravaszul elhelyezett egérfogókba ütköztek, és csak a jó szerencse óvta meg őket a végzetes balesettől. De mindez eltörpült amellett a szörnyűség mellett, hogy a mindennapi élelem beszerzésére induló egyik egércsalád az éléskamra előtt egy macskával találkozott. Hanyadt homlok menekültek vissza a biztonságot nyújtó egérjukakba. Ezzel azonban betelt a pohár. A váratlan veszélyhelyzet hatására Rendkívüli katasztrófa elhárító bizottságot hívtak össze, hogy elemezze a helyzetet és meghatározza a tennivalókat. A gyűlés első napi pontja azonban Egbert volt, akit joggal tekintettek az egerekre nézve ennyire veszélyes helyzet előidézőjének. A jelenlevők egyhangulag úgy döntöttek, hogy Egbertnek, Haladéktalanul el kell hagynia otthonát, Mielőtt újabb bajokat zúdítana egértársai nyakába. A döntés a családot nagy zavarba hozta. Hová küldjék Egbertet? Külföldi tanulmányútra fogjuk küldeni, Mondta Egbert papája. Honnan veszünk annyi pénzt? Siránkozott a mamája. – Küldjük el vidékre dolgozni! – javasolta a húga, aki már alig várta, hogy megszabaduljon Egbertől, aki gyakran megráncigálta. – Na nem a haját, hanem a farkincáját. – Ahhoz még fiatal! – védte a nagymama. – Különben is, ebben a nagy munkanélküliségben. Még egy egérnek sem jut rendes munkahely. Mi alatt vitatkoztak, kopogtak. A levélhordó cickány volt az, aki sürgős levelet hozott Egbert vidéki nagynényétől Pocokvárról. Ez állt a levélben. Kedveseim, remélem ti jól vagytok. Én sajnos ezt nem mondhatom, pedig tudjátok, milyen szép, kényelmes otthonom van. Talán éppen ez lehet a baj. Lehet, hogy valakinek erre fáj a foga, és ezért vagyok annyi zaklatásnak kitéve. Meglopnak, nem kapom meg a nyugdíjamat. De nem akarlak benneteket untatni azzal, hogy mindazt a sok kellemetlenséget elmeséljem, amiben az utóbbi hetekben részem volt. Nagyon jó volna, ha valaki közületek itt volna, talán tudna valami tanácsot adni. Sokat gondolok rátok, a ti Ludmilla nénitek. Na még ez is! kiáltott fel Egbert apja. Tennünk kell valamit. De engem nem enged a mindennapi munkám. Anyátok a családot látja el. Ti pedig, fordult a nagyszülőkhöz, már öregek vagytok ilyen nagy utazáshoz. Ekkor a nagypapának jutott eszébe a megoldás. El fogjuk küldeni Egbertet. Okos, talpra esett, és biztosan tud valamiben segíteni, ha egyáltalán van valamilyen megoldás Ludmilla néni problémájára. És ami a legfontosabb, ha elküldjük, akkor nincs itt. Ezzel a javaslattal, ha vonakodva is, de mindenki egyetértett. Egbertet tehát ellátták sok jó tanáccsal, Elmagyarázták neki az útirányt, lelkére kötötték, hogy arról lenetérjen, Végül útravalóként tarisznyát akasztottak a nyakába, amelybe hamuban sült pogácsa helyett, hamuban meghengergetett trapista sajtot tettek. Elbúcsúzott szüleitől, testvéreitől, barátaitól és ismerőseitől, és elindult a távoli pocokvárra. A szomorú búcsúszkodás ellenére is vidám maradt. Annál is inkább, mert már az első intelmek hallatára elhatározta, hogy a számára előírt legrövidebb utat gondosan el fogja kerülni. Biztos volt benne, hogy sok eddig még nem tapasztalt Érdekes élményben lesz része, és ebben nem is csalódott.